on yksi yksi huvipuistoajeluohi. Taas se hetki, kun pitäisi puhua, mutta ei tekeisi mieli puhua mitään. Muistatte varmaan, kun Sunryu Tsutsuki Roshi sanoi just, että hän ei tekisi koskaan mieltä, asen jälkeen ei puhu yhtään mitään, oppilaat aina vaatii. Onneksi te ette oppilaat te ette vaadi mitään, mutta Kai siitä pitää jotain epistä. En ole tänäänkään mitään erikseen miettinyt, mistä mä nyt puhusin, mutta mun tuli mieleen, että puhuttiin ampeille, tai puhuin siitä Dogenin läpästä, sasenin tulisi läpäistä kaikki toimintaa. Sasen kanssa huomaa hyvin, että tämä ei aina ole helppoa. Mulle on ainakin tänään erityisen vaikeita, kun Lunsan takia kolottaa muutenkin joka paikkaan että jos tämä on niin jäärpää, ei halua antaa periksi, niin istuu kuitenkin. Vaikka mulla olisi ollut lupa lupakävästi tässä välissä, että ei, äi, äi, äi, Mut. Se, mitä itse ainakin huomaa, niin usein mieli, mieli luo siitä, paljon pahempaa kuin mitä se todellisuudessa onkaan. Sitten joskus on myös harrakuvitelmia siitä, että sen buddhalaisen tai sasenin harjoittajan tai senin harjoittajan. Pitäisi olla jotenkin kova tai jopa tunteeton. Pitäisi pystyä kestämään kipua tai erilaiset tapahtumat ei hetkauta suuntaan aika toiseen. Siitä on olemassa yksi vanha kiinalainen tarinakin on sulkomustista laina, eli voi mennä päin, päin prinkkalailla, jos se idea tulisi kuitenkin selvitä. On itse, että on oli tällainen nainen, joka piti huolta tällaisesta munkista. Se on ollut kautta aikaan hyvin, hyvin arvokasta ja tärkeää se, että munkista ja opettajista ja tuollaisista huolehtia Ne tarjoaisivat sitten opetusta ja maalikot tarjoaisivat sitten huolenpitoa ja syötävää ja muuta. Niin tämä rouva piti munkista huolta kymmeniä ja kymmeniä vuosia. Tarjosi sille aina ruokaa ja se oli pikkuinen hieno majakki ja kaikkea muuta. Nyt se se munkki asusteli. 10 kymmeniä kymmeniä vuosia tämä rouva huolehti tästä munkista. Munkki aina sitten opetti sitä. Opetti darmaa. ja muuta. Sitten erään kerran tämä rouva alkoi miettiä, että onko tuo munkki nyt oikeasti mitä oivaltanut vai? Se onko se vaan ruokia? Sitten halusi testata sitä. Testata sitä munkkia. Ja sitä en muista, oliko tämä kaunis neito ne saaneet toistuu kaunis neito näissä tarinoissa, mikä aamu, aamu, aamukin tarinassa oli kaunis neito. Se on näkään aika yleistä munkkiutusta. Anyway, sitä en muista, että oliko tämä kaunis neito rouvan palvelija tai joku sukulainen tai mikä vaan. Rouva kuitenkin laittoi kauniin, kauniin neidon viemään tälle munkille ruokaa. Ja pyysi tätä neitoa tarkkailemaan tämän munkin reaktioita. Sitten tämä neiti veisille ruokaa. Mukki ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta. Ei tyyliä katsonutkaan tähän tyttöön päin. Sitten tyttö tuli takaisin. Rouvan luokse. Rouva kertoi sitten, että ei, ei mukki ole kiinnostanut pätkää Ei se siis vilkassu muuhun, Vaikka tuoksuu hyvältä ja näiden ja plapa. Sitten rouva oli ihmeessä. Tai jaa, tämä kuulostaa Sitten menin katsoa sitä mukkiä ja kysyi, että miksi et huomannut tätä? Tuota? Ei to ollenkaan. Sitten munkkin lausui jonkun hienon runo. Mä en sitä muista, mutta se oli jotenkin tyyli, että harjoitus on kovettanut mun kylmäksi ja tavaruus pahlahtaa. Sitten tätä rovaltapaloa hihatia on täysin. Se ajoi sen munkin helvettiin sieltä ja poltti sen ja kaikkea. Mä oon tuommoista kiittämätöntä ruojaa ruokkinut täällä monta vuotta. Et susta on tullut tämmöinen kova sydäminen, kivisydäminen. Ja mikä on tarina opetunut? Kyllä se munkin olisi totta kai pitänyt huomata että se kaunis nainen. hän siis oli, oli, oli, oli hetero, heteromunkki. Mutta tarinan mukaan oli. Mutta kumminkä hän ei hän ei, hän ei huomannut sitä. Harjoitus oli siis kovettanut, tehnyt kylmäksi. Se ei ole todellakaan tarkoitus. Se kun sanotaan, että harjoitus tasapainottaa. Erilaiset tunteet tai muut, ei hetkältä. Sillä he tarkoittaa sitä, että niihin ei tule Niihin ei samalla tavalla kuin että jos me oltais täysin meidän mielenvietävänä. Niin kuin aamupäivällä siitä, että oliks se eile, en muista. Mutta jos puhutaan oivaltaneesta tai valaistuneesta tai mestarista tai muusta, niin kyllä tuntee kipua, tuskaa, kärsimistä, surua. Ihan niin kuin me kaikki. Koska ei elämä ole on aina onnellista, eikä elämä ole aina ilosta. Mutta se, että jos me koetaan sitä tuskaa tai kärsimystä tai surua, niin ei se tarkoita, että meidän pitäisi siihen takertua. Että sen pitää johtaa mitä harhaan tai suistaa meitä ihan raiteeltaan tai jotain muuta. Opettajani Peter Rokka on sanonut, että buddhalaisen harjoittamisen tarkoitus on tavallaan tehdä meistä semmoisia kuin me ollaan. Kun sitä harhaa riisutaan, niin sitten me ollaan semmoisia kuin me ollaan. Ei meistä kaikesta tule samanlaisia, eikä me kaikki ole samanlaisia. Ei harittämisen päämäärä tehdä mitään idealistista yhimystä tai mitään super buddhaa tai jotain tiettyä muottiin. palettuu Eikä se myöskään ole tarkoitus kovettaa meitä sydämeni, ettei me huomata, mitkä on niitä poikia tai mitä tyttöjä. Tarkoitus ei ole lokata ajatuksia, eikä tarkoitus tietysti rajoittaa meidän elämääkään, mutta se, että kun me vähitellen rauhoitetaan sitä mieltä, niin sitten me tiedetään, kuinka me toimitaan. Sase, niin tulee läpäistä kaikki toiminta. Ja se toiminta on kaikkea, mitä me tehdään. Se kattaa myös ne ajatuksetkin. Tasapainoinen, rauhallinen mieli. Siinä on toimintakin, teotkin yleensä on tasapainoisia rauhallisia. Suututaan kun suututaan, nauretaan kun nauretaan, itketään kuin itketään. Tästä on ainakin muodostyöklisejä, mutta mutta nämä sasenkaat nyt on aika hyviä tilaisuuksia testata sitä omaa kroppaa, omaa mieltä. Ja se, että jos tuntee esimerkiksi vaikka mielihyvää siitä, että valuttiin jakson tai jotain muuta, niin se on totta kai ihan täysin oikein. Ylpistyy, tietenkään ei tule. Ei tässä ole mitään, ei tässä mitä mitään mitaleita ja kuka jaksaa istua pisinpäin. Ainakaan mua tieteeksi, jolla voi, jo voi jakaa niitä mitä. Tarkoitus ei ole tunteita. Olla iloisia, kun ollaan ja tunneta sitä mielihyvä, kun tunnetaan. Mutta ei niitä tunteiden viedä meitä, heitellä meitä. Koska ei ole olemassa jotain tiettyä, mikä olisi just sitä jotain zenia tai mikä olisi just sitä jotain tiettyä purhalaisuutta tai jotain muuta. Togeniin mukaan opettajan mukaan semmoinen idealistinen tulisi karsia pois. Meillä on suunta, meillä on harjoitus. Kaikessa yksinkertaisuudessaan sen tulee riittää. Mut ei ole tänään vielä yhtään kuin piteitä ja jotain, mennään suomaan lisää, lisää tehdä.